Amics i amigues, sigueu molt benvinguts a aquesta nova edició del dia d'avui dels Esports al Punt, de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla Rafael Corbi a partir d'aquests moments. És la informació esportiva la que agafa el relleu a l'informatiu d'en Rubén Herranz. Una estona per parlar d'esports. Avui començarem parlant d'hoquei sobre patins. La xerrada que mantindrem amb en Xevi Garcia ens acompanyarà després del resultat de la derrota del primer equip de l'equip Palafrugell del corredor de Mató per 13-0 com la seva visita davant del Liceu de A Coruña, un resultat escandalós, però que eh, no impedeix que el Palafrugell continuïstant allamunt després de les dues primeres victòries de la temporada. Cal passar pàgina, com ens dirà en Xavi Garcia. Després parlarem de futbol, avui parlarem només del futbol club a Palafrugell, és el que tenim amb en Raul Coloma i també escoltarem amb en Xavi Mora que després de la victòria d'ahi 1-3 al al Camp del Quart, bé, doncs, parlava als micròfons de Ràdio Palà Fugill. També ens acompanyarà el món del tennis taula, amb Miquel Alvarez, del Futbol Sala, amb en Xavier Ferrarons. Parlarem una estona també amb en Miquel Garcia, que ens explicarà com ha començar la temporada del Garbí B, el Garbí femení Ledo Fontanella l'Esther d'Algo del Club de Gimnàstica Rítmica en Pitu l'entrenador del Verges que està portant a terme una bona, un bon començament de temporada, ens parlarà també uns minuts i també felicitarem a la Maria Garcia, que ha estat en brillant sots campiona d'Espanya de Marató a Logroño aquest cap de setmana, per tant som i doncs, comencem el nostre programa això són els esports al el punt la sintonia de ràdio per la amb Rafael Corbeix a amb...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 que n'hi per tant, per dir-ho manera, no? El... Però al final és el que hi ha i, i hem d'haver de passar a la pàgina ràpida aquest tema. Recordem amb els nostres oients que el resultat final va ser de 13 0, en el món del hoquei tampoc és que solgui cap cas succeeixi habitualment eh, resultats d'aquesta mena, però és que ja al descans guanyava l'equip local per 8 a 0. Vareu entrar malament a la pista, amb el peu, què va passar? Bé, bueno, jo penso que si, si d'aquest partit aprenem coses, eh, no ens sortirem de moltes, no? No? Eh,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 Mm -hmm. llavors els joves era molt forts molt forts eh, un equip molt contundent i que, i que sabia que amb nosaltres que, que, que, bueno, que, anàvem aquella, que anàvem tots dos dies i aquestes històries i a no, no, no, casa això no funcionava bueno, diem... no l'ha afluixat mm -hmm. mai i jo crec que aquest any tenen un equipàs un equipàs a més a més a nivell de bueno, el que deia moltes vegades no? allò, allò que, que de vegades parlem de que no són de la nostra equi i així jo mm -hmm. aquest any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 per tornar a construir, o t'hi poses, o realment és molt complicat, no? Com jo algunes vegades ho comento, no? que diuen eh? doncs, que hi fem un canvi, dos canvis, per doncs, perquè si no, no tens temps de, de cobrar la gent, llavors ell, clar, havia de cobrar sis, set jugadors. Llavors això, doncs, ell va demanar doncs, poder entrenar, són tots professionals, dediquen això, per tant, fan matí tarda, sis dies a la setmana. Llavors, clar, tu vas allà a competir i no vas a competir, és que no, ni de, et de, de deixen. O sigui, el podem, i sí, em vaig la dissabte, perdó, ahir, diumenge és aquestes que no vam ni competir és la part que em sap més sí. que a mi perquè, no sé què, perds però has competit encara que, que tothom hagi fet de les, pot fer o si hi havia el Barça que perdem 5 a 0 es va competir molt bé 15, mm -hmm. però ens en a haver fotut 15 també perquè, sí, sí, perquè sí, sí. Mm -hmm. fred, vam competir vam estallar, vam lluitar i, i, i allò em va anar molt bé però al canvi ahir no, mm -hmm. no vam fer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 I llavors, contra els que de lluitar, allà has d'estar molt, molt serè i has d'intentar lluitar. Doncs ara ens torna a passar el mateix, o sigui, això ens va passar a Can Barça, però hem començat la lliga molt bé l'any fa dos anys, sí. hem d'anar amb les a casa, llavors anem re, us quasi guanyem, llavors anem a Can Barça, ens fotem una palissa, i d'allà sortim enfadats. I llavors, doncs, doncs, ara torna a passar la història i es torna a repetir. Segurament amb un resultat molt més contundent, perquè els trets ja fan mal, però al final és el mateix. Llavors,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 O sigui, els equips els anirem veient, no? I d'aquí un mes o dos veurem nos lligues es munten, no? Hem pensat que a priori, doncs, un març arreu de estan a part i els altres es d'anar a on estan. Nosaltres, de moment, estem contents perquè, amb els que coincidàvem el primer dia, doncs, que estàvem nosaltres, els hem guanyat i ha d'anar veient. Mm -hmm. De vegades, si un Girona està nosaltres està un peu per sobre, un Caldes està per sobre nostra, un Igualada, tots hem d'anar els haurem d'anar mirant a veure què passa, no? I està clar que el Girona, a dia d'avui, jo penso que està un pas per davant nostre. O sigui, nivell de plantilla, nivell de, de pressupost... Eh, bueno, són aquelles... són petits detalls aquests que si els poses a valorar, doncs canvia, aquests nois entrenen al migdia, no entrenen a les 11 de la nit. Llavors, això es nota. O sigui, l'hora d'entrenar, a l'hora de fer les coses, doncs mm -hmm. són petits detalls que sumen. I després veurem el dia del partit quan de sumen, no? Ahir ens van sumar molt. Però tampoc és el mateix mm. Tampoc és el mateix començar amb el primer minut i ja portar 2 a 0 que pugui anar aguantant en el marcador i després veure una mica el que m'ha d'explicar, el que m'ha d'explicar d'aquest altre equip que ens hem enfrontat i que també el varen enguanyar, el del Llorent. Anar esperant, no? A veure si, si arribem... Sí, al final... Clar, és... sí. Si un equip com el Liceu en dos minuts t'encarta 3, doncs ja ja no t'aixeques, òbviament. No, no, no, no, clar. Clar, però, però hem d'estar preparats per això, no? Sí,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 Uh, això també ens farà créixer, si busquem elements externs que, que puguin matigar aquest dolor, uh, farà que ens el llavors, si t'enganyes a, a l'esport, malament rai, mm -hmm. malament rai, perquè a la setmana següent de caure caure'l, buscaràs un altre escull, tornaràs a caure i te'n donaràs compte que fins i tot caus amb, amb els que no hauries de caure, no?, això és el que ens va passar fa dos anys. Per tant, ara estem al punt de mira, estem al punt aquell de dir bueno, nois, per aquí hem passat, ara hem de ser... Hem de ser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 Doncs així ens ho ha fet arribar en Xavi Garcia els seus comentaris amb aquesta jornada de l'Hockey Lliga que ha deixat aquest resultat que us comentàvem aquesta golejada d'escàndol aquest 13-0 Deportivo Liceu 13 corredor Mató en 0 però com us comentàvem els resultats obtinguts per al Palaprogell les dues primeres jornades el deixen a la sisena posició en 6 punts per davant del Vic que encara no ha puntuat en cap dels 3 partits del Voltregal o del Lloret, que han tingut un empat, o del Taradell, Noia, Caldes, que tenen una victòria i dues derrotes. Aquesta propera jornada serà interessantíssima, serà aquest partit entre el corredor Mató Palafrugell i l'equip que té just per sobre, ara mateix en cinquena posició, el Gratge Plana Girona Club d'Hockey. Parlem de futbol a continuació... ...perquè serà el moment d'escoltar en Raül Coloma... ...va guanyar l'equip del Palafrugell aquesta jornada. Ara ens sentim directe a la nostra emissora... ...en la seva jornada de la tercera catalana... ...amb aquest grup 16, en el qual milita. Una bona victòria que fa que situï segon a la classificació... ...tot just per darrere del Tordera... ...i empatat amb Cala Guidor i l'Arbúcies... ...i també el Vilartagas. Això sí, aquests dos darrers amb un partit menys. Què en pensa en Raül Coloma? a escoltar-lo. Doncs bé, el partit d'aquest cap de setmana contra el quart va ser un partit que afrontàvem amb dificultat, no? La dificultat no només per pel que ens pot proposar els rivals, sinó també pel nombre de jugadors que podíem convocar. Allà hi havia una llista inicial de 16 per diferents circumstàncies, doncs al final han sigut 14 i això ens, ens posava una mica d'ontre tota les paces de la paret, no? en el sentit que havíem de vigilar moltíssim amb el tema de les lesions, havíem d'intentar de dosificar els jugadors i alhora adaptar l'estil de joc a, a les necessitats que, que exigeix el partit. No? I, I crec que això ha sigut, crec que aquest partit doncs, ens ha servit per fomentar i... i seguir insistint en aquest estil de joc, que, que intento imprimir l'equip, que de sembla que cada vegada estan més còmodes i que alhora ens està donant resultats, I, i en aquesta línia és la, la que seguirem. La veritat és que jo crec que serveix, com he dit abans, perquè l'equip confia, que l'equip vegi que aquesta és la, la via a seguir, que tots estan molt units amb, amb aquesta forma de jugar i que la, la reforçarem durant tota la resta de la temporada, no? i és una mica això, el partit en línies generals doncs, ha sigut un, un intent de domini nostre no sempre eh, com l'haguéssim volgut tenir perquè el camp i el rival doncs, també juguen i, i bueno, eh, vam, hem tingut les nostres ocasions les quals hem aprofitat bastant bé i també les que no han sigut, eh, no sigut gols doncs, han sigut bàsicament perquè el, el porter estava allà i, i la veritat és que ha tingut una molt bona actuació i res més, nosaltres contents, hem sapigut anul·lar bé els atacs de, del rival, que sobretot eren molt i molt directes, buscant les esquenes dels centrals, i, i ho hem sapigut doncs, doncs anul·lar de forma correcta. I això és tot, contents pel resultat, no del tot encara pel joc, perquè, com dic, queda molta i molta feina, però sí que comencem a vislumbrar el camí que ens pot portar almenys a intentar aconseguir l'èxit de, de la manera que volem.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 Gràcies, en Raül. Una jornada que ha portat la victòria de l'Arbúcies 4-1 davant del Farners, demostrant que aquest any sí que serà un conjunt perillós, no com l'any passat que es movia per baix de la taula classificatòria. El líder aconseguia la seva cinquena victòria en cinc partits. El Tordera guanyava justament 2-1 a casa davant del Sant Pol. Victòria de l'Aro amb el desplaçament a camp del Lloret B per 3-4. El Vilartagas, que també està allà amunt, guanyava 2-1 a casa davant d'alcaldes de Malavella. Victòria del Calonja, 1-4 a camp de la Valladona. Lloria, com dèiem, 1-3, la victòria del Palabrugell davant del quart bé, i altres resultats d'aquesta doncs, categoria, la victòria de Cal Aguidó 1-4 davant del Vidarenca, o de l'Hostalric 1-0 davant del Salrà. Per la seva banda, la Saoleda Keia, derrotada amb el seu desplaçament 1-0 a camp dels Sils-La Selva. La classificació, com hem dit, primer tordera, 15 punts, 5 victòries de 5 partits, Cal Aguidó, Palafrugell, Arbúcies i Vilartagues en segona posició empatats a 10 punts, Arbúcies i Vilartagues amb un partit menys, i per darrere, Aro, Calonja o del Ric en 9 punts, la part baixa el Salrà, cinc derrotes en cinc partits 0 punts, el Lloret un empat aconseguit en quatre partits té un punt, el Sant Pol té dos partits ajornats i té dos punts i per davant Farners en 3 punts un partit menys i ja en cinc partits disputats Caldes i Saoleda amb quatre punts Què deia després del partit un dels jugadors del Palafrugell? Doncs a la nostra companya l'Alba la Cabrera en parlava amb en Xevi Mora ha Sí, què partit? la temporada qual partit que, que podeu sumar punts aquest has tornat a marcar com fa... bueno, jo, jo és que el partit passat no vaig estar tu ja sí. no vas marcar o no, sí? no. Clar, jo vaig venir l'altra vegada que sí que vaig marcar tu posa la sort no? jo posa la sort sí. eh, què creus que esteu fent bé perquè funcioni aquesta, poder sumar punts cada jornada després del, del primer partit que va contra la Torrera que és el que va líder i que va ser molt disputat per tant sembla que esteu podent fer les coses no, estamos bien, entrenando bien, aún nos falta un poco también, porque entrenamos bajas y todo eso, pero tampoco ha sido tan, tan fácil por marcar otro a uno, pero nos ha costado un poquito, pero bien. Però avui, el partit d'avui, heu controlat bastant el partit. Estàveu dominant la majoria sí. de les parts. Sí que hi ha hagut alguna ensur, algun moment que s'ho ha escapat una mica, però en general heu dominat aquest partit. Sí, el partit ha estat nuestro, però bueno, nada más marcar el segundo gol, lo hemos despistado y mira, por un fallo, te ven un poco abajo y marcan rápido aquí. Bé, bueno, i un partit que s'ha decidit al final de cada meitat O sigui, en sí. últims minuts s'estava decidint. Sí. Eh, heu jugat bastant a, a defensar bé, a defensar des, de, des de d'amunt, des de dalt de tot. I per tant també l'atac això s'ha vist reflexar que després heu, estava organitzat i heu trobat els llocs per poder a perill. Jo crec que heu generat vosaltres potser més perill sí, que no ells. No sí, perquè ells jugava de central arriba tot rato. Uh -huh. No se dedicava a jugar, però... Si se fos han un poc a jugar perquè l'àrbitro era solo con el fuera de juego, jo crec que jugando uh -huh. un poquito fos han hecho un poco más de peligro. Però bueno. bueno. Per tant, contents per aquests tres punts. Sí, la semana que viene más. La semana que viene más i esperem això que a casa doncs podem com a mínim sumar un punt i si és millor, vosaltres tres. Sí, millor. I jo els tres. Doncs pues els hola. tres. Bé, bueno, gràcies, Xavi. A tu, que vagi va va bé. Que vagi molt bé. Així parlava al final d'aquesta comunicació a l'Alba Cabrera i ho feia amb en Xavi Mora nosaltres hem parlat amb en Raül Coloma eh, els resultats doncs, que us hem comentat i la propera jornada que tindrà uns enfrontaments eh, també prou interessants, el Palafrogil rebrà precisament el Vilartagas amb aquesta jornada el rival ara mateix a la taula classificatòria la Saoleda per la seva banda rebrà el líder, el Tordera amb aquesta jornada número 6 que té lloc aquest cap de setmana que ve aquí a casa nostra. De la mateixa categoria, però amb el grup 15 cal destacar que continuen els bons resultats per als equips baix empordanesos, Bisbalenca i Torroella estan al capdavant de la classificació, el Torroella en segona posició, però amb un partit menys contra tots els seus partits, quatre de moment amb victòria. El Bisbalenca es primé amb 13 punts, això sí, en cinc partits, quatre victòries i un empat per darrere. Equips de casa nostra com el Bagú, que va haver ajornat el partit d'aquesta jornada, té 7 punts, darrere seu amb una derrota en aquesta jornada al Pals Atlètic. Ens quedem amb un partit menys, amb el Verges que està fent un començament de temporada realment prou interessant, una victòria, un empat, dues derrotes per la mínima i un partit suspès el de la tercera jornada, això el fa que estigui en dotzena posició, empatat amb un munt d'equips amb aquesta categoria. Anem a veure què ens explica en Pitovalla en Pito Batlle és el míster de l'entitat de Verges, que avui convidem a estar els esforços al punt de Ràdio Palafrugell. Uh, bon dia, Rafael. Sí, bueno, te faig una mica 4 cèntims d'aquests quatre partits, i si vos, i una mica d'incidència molt el d'ahir. Uh, res, uh, els, els, els dos partits que han perdut, com dius, crec que hem competit contra, contra bons equips, equips que en principi han d'estar a la part alta, el dia de la Bisbal els hi plantem cara, la primera part, crec, crec que són millors que nosaltres, però... Fins al 1.45 ens fa el gol, que a més ens ha fem a la pròpia porta, a la segona part eh, millorem i, i fins i tot estem a, a punt d'aconseguir l'empat i, i a Portbou eh, fins i tot eh, ells posen-se per davant, nosaltres remuntem 1-2 i tenim opcions d'augmentar el resultat, però al final la, la seva qualitat acaba, acaba definint de aquest partit, no? que, que ens remunten 3-2, però també fins al final donant la cara com el dia de l'abisbal, per tant dos derrotes davant de dos bons equips, i el millor és que l'equip eh, competeix bé fins al final. i llavors l'empat amb el Barça de roses eh, que és un partit que se'ns posa molt complicat 0 dos que ens marquen el segon 15 i que tot això l'equip eh, treballa bé, ens, ens posem dos a dos, en llavors ens tornm avançant amb un penal i tornem a empatal i també tenim mocions de, de posar-se per, per davant també al final amb tropques arribades per no dir que totes lesuniversts Uh, sempre acaba treballant i competint i, i que la manca d'encer o d'efectivitats fa que, que potser no portem més punts, no? I ahir passa un altre cop de tres quarts del mateix, a mi el 5 perdíem 0-2 en dos errades de concentració a l'inici, que ja ens ha passat alguna cop aquesta lliga, però un altre cop l'equip es, es torna a sobreposar aquest mal inici, uh, ja ens ha venit un gol amb, amb el 0-1, tot i això l'equip segueix treballant, a mitja part arribem a 2-2 amb, amb dues jugades d'estratègia, i la, I la segona part, eh, doncs jo crec que és molt nostra, no? tot i quedem deu i tot, doncs fem el 3-2 i llavors amb una de les que vam tenir, doncs acabem fent el 4-2 i jo crec que és una, una victòria que, que ens la mereixíem per, per tal com treuen els nanos i res, ara toca anar al camp del Torruella, que serà un altre equip eh, difícil sabíem que a l'inici teníem desplaçaments molt complicats perquè ara tenim Torruella, llavors anem a i llavors a Roses els tres desplaçaments que ens toquen, per tant sabem que fora de casa ens, ens costarà sumar i per tant encara hem de ser més, més sol·lits a casa. I una mica el que dius de, de l'objectiu que tenim per aquesta temporada és assentar aquesta categoria, no? Ara veiem que podem competir amb els rivals i, i seguir treballant per, per, per, per fer un pas endavant i per... Salvar la categoria, que és a l'objectiu. I llavors, si aconseguim el que ens fa falta, doncs, eh, ja ho veurem. No? Però l'essencial és, és adaptar-nos a la categoria i, i aconseguir la salvació. Vinga, gràcies i bon dia. Gràcies a tu, Pitu. Un Pitu Valle, entrenador del Verges, que ens ho comentava d'aquesta manera, com veu aquesta jornada, i que vol, eh, com no, doncs acostar-se amb el que havien fet amb el seu moment la temporada passada pels atlètic i Saoleda, que es van mantenir molt bé, per cert, amb aquesta categoria. Un missatge. Tornem. Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. Esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Hem parlat d'aquests diferents temes del món del futbol i del hockey sobre patins i ara és el moment de felicitar una Palafrugellenca per un resultat increïble. La comunicació no és gaire bona, ja us ho dic perquè no hi havia gaire cobertura, però hem parlat amb la Maria Garcia brillant sotscampiona d'Espanya, de Marató a Logronio. Això va ser aquest cap de setmana. L'escoltem. Bones notícies en el món de l'atletisme per casa nostra i per als nostres atletes. En aquest cas anem a contactar amb la Maria Garcia que ens ha donat una molt bona alegria aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya de Marató. Bon dia, Maria, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies, Maria. I llegíem a les xarxes doncs, un resultat extraordinari en la prova d'aquest campionat. què Com va anar? Bueno, sorpresa, sorpresa. Com va anar? Eh, em sembla que l'última que vam parlar amb vosaltres doncs em va preguntar quina previsió hi havia doncs si volia, bueno, perquè teníem si més no quedar tenia la categoria i anava amb aquestes expectatives doncs no ho vaig comentar i així i bueno eh, estava en cursa i bueno, concentrava amb el meu i de cop i volta se'm va posar del meu teu costat i anava a primera i vaig dir que no, que anava a quarta que anava a quarta i no, evidentment les nens que hi havien davant eren de la mitja marató que no és una altra modalitat, no té res sobre el món nostre. I, bueno, sorpresa per mi, I, bueno, em vaig emocionar, però vaig a la segona, segueix, segueix. I, llavors, bé, bé, bé, però veien dues voltes al circuit, a 20 quilòmetres. I ells, que va anar bé, perquè, bueno, vaig anar amb un grup, bueno, vaig amb dos nois que em van portar, i bé, i anàvem al que tocava. Em vaig passar la mitja molt bé, i, bueno, clar, aquest... Aquests companyans ens doncs, van plegar a la seva cursa, i ja sabien que aniria sola, pujava, bueno, ràfagament pujaven, jo venia i jo no donava bons amics, i, i sí, no, no, no. I jo ja vaig anar, vaig seguir 10 quilòmetres sola i altre grup que tenia davant, vaig voler enganxar-me, però si m'hi enganxava anava en un ritme que jo hagués, no hagués aguantat i, i bueno, vaig optar per anar sola i provar bien que passava, vaig a 10 quilòmetres més és dir que per tant el 31-32 eh, tot anava sobre les expectatives i el 32 em vaig veure que aquí... m'invaben les forces i així i sabia que la cadena darrere se m'estava acostant a més el noi ja que m'acompanyava amb la bicicleta o la moto, depèn ja m'ha informat i bueno, em vaig ser un autobús no tens com dret a venir-te avall perquè Maria estàs aquí, perquè vas primera perquè no, és la manetó sí o sí i això és un somni o sigui que visca-ho i si sí que el segon sí és igual, vull dir, és que és un somni vull dir que no sé, i em vaig omplir aquest pensament positiu i aquí acaba com puguis. La noia va ser professional, avançant-me, va fer superbé, amb elegància, amb, amb professionalitat i superbé. Ho vaig fer superbé, la felicito des d'aquí i, i rei, vaig seguir amb el meu, vaig acabar, vaig acabar a la segona. Sí que és cert i vaig dir-ho, em vaig preocupar per la tercera que no m'enganxés, no va ser així, no, no, no, no, no em va atrapar i vaig entrar a segona, i us haig de dir que estic com un núvol, i que, que estic com un núvol, i vaig baixar, vaig baixar. Uh, sí, uh, m'he trobat molt bé, menys d'aquests últims 10 quilòmetres, i bueno, després estic a casa, m'he passat mala nit, per moltes coses, però bueno, que, que bé, bé, em trobo bé, i està emocionalment, no? estic molt tocada, però positiuament, eh, vull dir... És, és fantàstic, és, és fabulosa. Veiem les imatges que has penjat amb el teu amb el teu Facebook i arribes fet a pols, eh? Hombre, no, clar. Hombre, <ríe> i tant, tant, tant, i, tant, i tant, Sí, sí, normalment quan el tinc quilòmetre és igual, dones gas i tal. No vaig poder anar gas, eh? No vaig poder. Dic, acaba, ja està, arribes i ja està, tio. Sí. <ríe> Eh, escolta, que és una prova duríssima o sabem, que és molt ens ho vares comentat el dia que vares venir aquí molta part psicològica, sobretot per poder-ho aguantar eh, hi ha una frase que has penjat o que vas penjar fa uns dies que diuen que el mèrit és, és acabar però que el mèrit està realment haver-ho intentat haver-ho haver començat, no? haver-te decidit a fer-ho i tu ho has fet eh, Sots campió absoluta al Caminat d'Espanya de marató sí. Això ha estat a la Gronya, no? Sí, senyor, sí mm. eh, Escolta, és que no sé què més dir-te perquè és que no m'hi havia trobat mai tu. Eh, l'enhorabona més gran que, que hi hagi em ha fa no gaires dies o comentaves ara fa un moment de que tu no ho tenies gaire clar i pensaves que no estaves en les teves millors eh, vibracions, si es pot dir així en canvi, mira per on Bueno, no Aviam, les que eren d'acabar cinquena de categoria. Vull dir, pensava, no, ja estava, sabia més o menys com estava. Vas amb l'any passat i ho he veient de cada any. Dic, bueno, uah, cinquena, potser sí que ho faràs i bueno, ja està, i és que estic, estic platòrica, estic estic, estic bonós sí, sí, no, sí. molt bueno, doncs acabo d'assimilar-ho bueno, acabo d'assimilar-ho, acaba't de recuperar sí. uh, suposo que aniràs fent, fent entrenaments ara no sé quina és la sí. previsió d'aquests propers dies, setmanes tens alguna altra prova que, que hagis de participar o ara és mm. calma absoluta no, bueno, això m'agradaria ser-la portada una mica i ara hi ha una mitja, se'n s'adostia que hem però bueno, depèn de la feina i tot perquè és molt dur anar i tornar fa un cap de setmana sense Sant Sebastià i veurem mm. ja ho veurem i, i bueno, ja ha preparat el calendari de l'any que ve uh, el, el, el, la federació el calendari que hi ha que bueno, la marató torna a ser l'abril i ara mateix em fa mica de mandra eh? no ha per marató i sí. ja ho veurem. Molt bé, doncs ens aniràs informant de, de tot el que passi, que vagin bé els entrenos i que sobretot que continuïs disfrutant d'aquesta manera que ho fas amb aquestes curses i aquests entrenaments. Alguna cosa més que ens vulguessis comentar, Maria? Bueno, doncs no, okay. que mira, sí, doncs, uh, darrerament doncs, hi ha l'iniciativa aquesta, no?, que sí que és veritat que els maratons manquen molt la presència de la, de la figura femenina i s'està reivindicant aquesta idea i portar aquesta iniciativa endavant. I doncs, des d'aquí, no sé qui em i qui no, però bé, bueno, que aquí per l'ofici hi ha molta dona valenta, molta dona esportista i que és un repte i que animo moltes, moltes i moltes dones que s'animin i que, que és un goig acabar-la. Doncs així que te puguin escoltar. a uh, Maria, moltíssimes gràcies i repeteixo les felicitacions a la gent que fem la ràdio perquè ens has deixat uh, el, el nom de, de casa nostra ben amunt. Una felicitació ben gran i una abraçada. Una abraçada. Ja l'heu escoltat, doncs. Enhorabona a la Maria Garcia Ha estat un premi, sens dubte, a tot un esforç. Ja l'hem tingut diverses vegades també aquí parlant-nos de la seva carrera i val realment la pena. Esports al punt, de Ràdio Palafrugell anem a continuar i ara mateix ho fem amb els propers minuts amb Vol, eh, tenim informacions del segon equip, del Garbí i també del Garbí femení comencem amb el Garbí Fontan... ah, amb el garbí femení que ens porta la info d'aquesta jornada, l'Edu Fontanella Bon dia, el senyor femení de Humble Garbí va perdre el camp del Humble Rivers per 37 a 19 eh, en què el descans ja, ja s'anava perdent de de 19 de 19 a 11, un partit en què el handball garbí eh, no hi va posar intensitat ni, ni actitud en canvi les Hamball rivers des del de minut 0 donc ho van donar tots. Um, ens falta encara una mica de, de rodatge i, i es va notar molt doncs que aquest any és, és un equip nou ja que la meitat dels jugadors són juvenils i l'altra meitat són les senyors de de l'any passat, i encara falta doncs perfilar moltes coses en defensa i també en atac, però en defensa vam estar molt, molt toves, ja que no hi havia gaires ajudes defensives, i per això vam, vam permetre que, que ens fesin tants de gols. Anem a uns minuts a la través del nostre espai de tambol, però anem a fer-ho de l'equip en B, de l'equip de del Garbí, que ha començat la temporada, Miquel García és qui tenim a l'altre costat de la línia telefònica per parlar-ne durant uns instants. Bon dia, Miquel, benvingut. Hola, bon dia. Uh, com ha anat aquest cap setmana, Miquel? Ha uh, anat molt bé. Uh, vam anar a la pista del Sant Cugat T, uh, i vam, vam fer un bon partit i vam guanyar de, de dos gols, 29 Som... a 31. Una bona manera de començar, doncs. Sí, sens dubte, uh, confirmant el que hem anat uh, d'ensenyar durant la pretemporada en una pista complicada contra un rival bastant, bastant potent. Hi ha hagut canvis aquesta temporada amb, amb aquest equip, concretament les ha passat a agafar. Com, com ho heu plantejat uh, el, el fet d'aquesta competició? Com heu entrat amb en, en la pretemporada? Explica'm una mica com, com ha anat. Mm, bé, des de la junta directiva ens van em van proposar a mi de, de portar aquest equip la idea era fer un canvi sobretot en la, la manera de treballar la mentalitat d'un equip amb molt de talent individual sobretot però que portava gairebé 3 anys sense, sense entrenar entrenaven els divendres i la qualitat d'entrenaments era era una mica baixa sobretot pel fet de l'actitud de, de jugadors que no acabaven de, de veure doncs espaldats per, ni per el club ni per la Junta ni per uh -huh. els entrenadors es veien una mica abandonats i la idea era intentar transformar aquesta situació De fet no, aquest, no és aquest l'equip que ha de, ha de sortir de jugadors al primer equip òbviament si és el segon equip no. Evidentment és un equip de formació per al primer equip Per tant si, si no els tenim preparats malament Malament, correcte <gül> no, no, no podem fer saltar juvenils al primer equip constantment, uh -huh. han de fer el pas previ pel bé Home, hi ha, hi ha gent que té equips bé que són de jugadors doncs, que han jugat en el passat i que, mira, doncs van entrenar a fer algun vol, a algun partit però aquest no és el cas del Carbí no? El Carbí B el que vol és d'aquests jugadors que puguin pujar al primer equip Exacte, formar mm. jugadors pel primer equip Bàsicament, a part a l'hora de poder competir uh -huh. uh, La pretemporada com la vau plantejar? Doncs com va anar? Va anar bé? En resultats? En quant a manera de treballar? Uh, manera de treballar molt uh, Evidentment sempre que plantegem Canvis doncs necessitem temps Perquè es vagin acomodant uh, La manera de treballar És completament nova per I ha anat fantàstic és que ha anat molt i molt bé Som assistència a entrenaments Estem parlant de gairebé Més de 15 persones d'entrenament en quan l'any passat hi havia dies que només eren 8 o 9 mm -hmm. uh, jo crec que ho han acceptat molt bé els resultats al final és el que menys ens hem fixat hem jugat contra rivals de categoria superior uh, tots rivals de primera i segona catalana nosaltres estem a tercera i, i els resultats han sigut uh, victòries contra el Serrià de, de primera catalana el Serrià B una victòria també contra el Forneix de segona catalana vam empatar el camp del Banyoles B i vam perdre d'una casa contra el major ben pretemporada, uh, les sensacions molt bones, mm. evidentment ha canviat molt l'equip respecte a la temporada passada han pujat uh, juvenils, hi ha hagut algun canvi? Mm, de juvenils ha pujat un... només un noi que està fixa, que és en Dani Bandera després hi ha hi ha en Jan Caselles que va alternant el primer equip amb el segon i després hem fet fitxa juniors, que són jugadors de menys de 23 anys que alternaran també que l'any passat estaven fixes a l'A Uh -huh. a part d'això hem recuperat algun jugador que en etapa juvenil ho va deixar que s'ha vist engrescat però un nou projecte, doncs hem volgut tornar-ho a provar i alguna, algun altre jugador que portava un parell d'ans sense jugar perquè deia que el compromís de l'equip uh, fins aquells anys no era no, el que ells volien i ho van deixar perquè vosaltres com a equip de molt teniu juvenils, juniors en teniu també i després passeu el B o juvenil junts? Eh, juvenil... eh, hi ha l'edat juvenil que és l'edat de 16-18 anys i els juniors són jugadors que ja estan en edat sènior però tenen d'entre 18 i 22-23 anys i aquests formen part de l'equip B? La gran majoria sí, mm, la gran perfecte. majoria sí doncs, Funciona en tots sí, els equips Perfecte, doncs algun dia m'ho explicaràs més abastament per en recordar-me'n Perquè això de les categories en cada esport és diferent uh, Escolta, uh, Miquel, uh, hem començat la temporada bé Que ha estat el partit que, que hem fet en la primera jornada que, que, A partir de què? Que és la setmana que ve com anem? Anem Jogarem diumenge a la tarda contra el Sant Just Un equip que ha començat per veure la primera jornada Un equip petarà amb algun jugador jove, no sabem gaire bé com, com jugarà, mirarem d'obtenir informació aquests dies i bé, molta il·lusió i ganes de que sobretot s'ho passin bé i els resultats ja arribaran a poc a poc resultats és el més important amb un equip com aquest que el que ha de fer sortir de, de jugadors el, el primer equip del Garbià que, que trena l'Uri i del qual també anem parlant a Miquel, si tots tot sembla bé estarem en contacte cada setmana per anar parlant de, de l'equip i a veure què aneu fent amb aquesta categoria, si et sembla i tant cap problema. Doncs vinga, una abraçada ben cordial i ens trobem aviat. Fins ara. Igualment. Fins aviat. Així hem parlat en del món en, del... en vol, també, amb el programa d'avui, aquest dilluns, 7 d'octubre de 2019, a Radio Palafrugell. Això és Esports al Punt. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Ara també li ofereix exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria a esclanyar Recte final del nostre programa ens queden un parell de detallets que volem compartir amb vosaltres després d'haver parlat d'en Vol ens toca parlar de tennis taula amb Miquel Alvarez de futbol sala amb en Xavier Ferrarons i de gimnàstica rítmica amb la Esther Hidalgo amb ella comencem Esther Hidalgo, com ha anat el cap de setmana? Hola, bon dia doncs sí, ahir a Figueres va ser el Campionat de Catalunya Copa Base, on anàvem vuit gimnastes del Coral de la Tipa La Fruyel, amb resultats eh, bueno, diversos. Eh, ens, abri, ens hauria agradat tenir més representants al Campionat d'Espanya, però va ser un classificatori molt dur, on totes les gimnastes anaven molt preparades i, bueno, de Palafruyel s'han classificat la Iles de Cuero a la categoria juvenil com campiona de Catalunya, amb la corda, a la categoria cadet, Martina León, sotscampiona de Catalunya, amb l'aparel de cèrcol, i la Gisela Negra, la categoria prebenjamí, sotscampiona -sots campiona amb l'aparel de corda. Bueno, el resto de les gimnastes eh, s'han quedat a les portes, la mirella. Camacho en sisena posició la Paula Sala en setena posició, la Tatiana de l'Ulofeu en vuitena posició la Laia Sola en novena posició i després ja la Sofi Lara a la dissetenena posició bueno, continuarem treballant perquè ens queda encara una fàcil a final de Copa Catalana o el torneig internacional a Noruega, o sigui sea que esperem Bons resultats. Gràcies. Gràcies a tu, Esther, Xavier Ferrarons, al món del futbol Sala Vall d'Obrega. Com ha anat aquest cap de setmana? Bon dia, Rafael. Te passo la crònica d'aquest cap de setmana al nostre club, el Vall d'Obrega Club Futbol Sala. Aquesta setmana han tingut dos partits. El dissabte l'equip juvenil va jugar a la pista del Tordera eh, aconseguint un meritori empat a 5 gols un empat molt bo, ja que el nostre equip anava sense porter, el tenim lesionat i va haver de jugar un jugador de porter. Però, bueno, es va fer el que es va poder i es va treure un punt en el primer partit de Lligat. I pel que fa a l'equip sènior, el dimanje, doncs, no va anar gaire bé. Eh, Vam començar guanyant, però... quan faltava un minut per mitja part, l'equip visitant ens va fer dos gols, va la, la primera part paro dos, i al final del partit, doncs, va ser favorable al Riu de Llots, 2-5, i, bueno, eh, a pensar ja amb la segona jornada i a veure, doncs, si podem redreçar la, la situació aquesta, amb aquest malteu de començament. Gràcies per tot i fins la pròxima. Gràcies. Seguirem ben atents també a l'evolució del futbolsal a veure si aconsegueixen remuntar aquests marcadors. El tenis taula també tenia jornada, recordem que la primera jornada també es van assolir els objectius, més o menys. Anem a veure si amb aquest cap de setmana també ho han fet. Miquel Álvarez, què ha passat? Hola, a continuació comento com ha anat la jornada dels equips sèniors del Club Tenis de Taula Palafrugell. En primer lloc, en derrota de l'equip de preferent contra el Club Tenis Taula Tramuntana de Figueres per un resultat de 2 a 4, resultat just, tal com es preveia uh, en aquest cas no van tenir la sort de cara Amb un partit concret vam estar a punt de forçar l'empat a tres, el que havia significat uh, haver de jugar un doble desempat i llavors hauria quedat una cosa una mica més en l'aire que, que hauria passat el cas és que vam perdre i bueno, en aquest moment després de la segona jornada l'equip de preferent uh, es manté amb una victòria i una derrota respecte a l'equip de primera gran victòria per 6 a 0 en aquest cas també contra el filial del club tenista de la Tramuntana de Figueres victòria contundent amb resultats molt favorables, en cap moment va haver cap possibilitat per l'equip rival per tant també, a l'igual que l'he li dit de preferent afronta la tercera jornada amb una victòria i una derrota Fins ara Gràcies a tots els que heu col·laborat doncs amb aquest programa del dia d'avui dels esports al punt amb els que no recordar-vos doncs que aquest és el vostre espai i que aquí mencioneu tots els esports de Palafrujell i també del voltant de casa nostra, és també cosa vostra participar-hi i donar-nos el vostre suport. Esports al punt de Ròdio Palafrujell, dilluns i divendres a dos quarts de dues del migdia, just després de l'informatiu i en repetició quarts d'avui del vespre, també després de l'informatiu vespre. En tot moment a radiopelafugill.cat i al nostre Facebook Esports al punt de Ràdio Pela Salutacions ben cordials, cordialíssimes a càrrec de Rafael Corbí. ho deixem estar aquí per al dia d'avui. Serà fins la propera. A reveure!